انجار ورښمانه د امه عائشه رسول <سؤال> الله <سؤال> اسلام کانو صل وسلم تصېبه وحده عائشه الله علیها سلام کوته دراودی پرې ود باندې مکروسه چې د تاسو د هغه جواب خو به یې کې آسا او مؤمنین دا غرهت کې د رسول الله صلوات الله علیه او ان دې کړه خدا رسول الله صلی الله علیه کوو د دې هغه یو اف کی دا حدیث موقود دی په پیدا د امر سره ویني مرې خو هغه پیدا دی هم د دې په ثنا کې ضعیف عرواد او ان را حق ترایي هشام دا غنا قطر زحیر بن محمد کو دا غن احکت رائی عمد او دا صلی عمد بیمی صلما چرے دیا متقنفی رائی ها کذا قار احمد محیم ما تن باوشن تنکلی چی دا رائی بیچرے عمد بیمی صلما متقنفی رائی او اے هاں غیر واحدی من اصحاب دا اوس څه خبره کوي خیر خدا حنا په خدا ثلاثه پرویت زعيب دی خو زعيب پرویت هم دا عقل خيتن تتوي د من مینه دار وته زعيب دی نو مونږ وایو چې زعيب نه پرویت پهنا کوي حکل نقلات او خی حاكي داروي زعيب دی او کویر وېتنا ورشي نقضا توخا کی دار وسترې او کوي 60 ړېسترې دا کوي دنیا موږ ته توښه نه ها او بکر عمره دغې نه او سم دیتی بارا شوم گوی پر گرم کھانی دی مانا ہے ات دو سورات دیگردار سنگتا دیمین ہے ات دو سورات برلدار اول جی او پکارم دارا شمخ راو کر دیگرداری نقبید و آکی دارا او کنا جیو بارتی موستا کمالا قبلہ بردومنے کیا ناستیلی انچا اللہمان تسلامی مکسرام تتارکترم منع وطالی تیر جلالی نکمویا اذا الرواتم قدام سره کینغه ها علی او کاردار سفیان هرې تقول چې شریرې څخه عجیب یو او عجیب او عبد الله المصروف او یو امیرونو ناشي مر حاريس وي وي عايزه كلام چې عبد الله یې په مقام د مر سکي هغه چې تاسو خېلته برکت پیدا کړی ما وایو ډاکټر سېن سر بيتي کليبا دا غايمي دې مګان دې هغه بولیدا ما پوسي ته د علاقي امربو سمستر عمرني یتي مراد نه ها احسن اجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملاقات ساتھ آغید تسلیمتین طرفین دیدل آغید تسلیم اول مونکتو اسمنکوش و مونکتو سلامانی دیولی هاں فمعای انبغد احسن خلاف اولا قدر دور پیغمبان ندلی شوی نوینو آغید اسی نکولا هاں حالا اجدید پیغمبان ندلی شویدی هاں لکه یې یا جنان د دې یا جنه تاسو دا مننه تل کوي چې سلام یې طرف یې ورته ووي وې به تر زمښت زمښت دا غیشته یې سلام یې طرفه ده ابوای خود یې دا نقل کړی انه کان یې صلیم په اسراء ته تسلیماتین عمره ونه په دې کار ترسره و یا موږ صدر اوال تحقل کرده انا دی انوکانه يسلمه سنگه ابو وایل یو طرف ایدو سلامه ابو وایل نتفوش که عمد موضاته تفوش که چه تا صحول تا گویل خرنامه قاده قولتو فتسیم خار اواشده نقو ابو وایل اگر افتحول اقواشده ابو وایل سنگا عجنه ایدو سلامه دی که تراغه ایتا عجیل بکل اگه ابو وائل خبره د علیه د رسول مونسه مننه وک ابو وائل په خبره ده قایده د سلام و نو بده دی یو ینا فین ان کرن منکرن مار وین انجو ایل سنادی و مار وین عنو کی ذالیکا عندا ولي قر نفس ده چې منګلش مننه شي علی او عبد الله دو طرف سلام وکړم او او عبد الله دو طرف سلام ورنمه نو د سلماني افترى عمل الواحده غير الرحمن وعنهما هذا فكيف يا يهود ان يحفظ وتسمي وحدهن يا سيدي حفظه الواحده غير الرحمن ده نورنا قاعديه وعبد الله نورنا اللي واقف ويا سلام يا وعنه او د دین یکرې د چانده عبد الله د عدی او عبد الله نه کان یتفه یتحفظ او به ما کان یقضي او به د یو په قضا کوله مڅه ګیو د نور به څنګه منل دا او د خو به نور د کومې کې د اخیور ففی سبعهه دا عنه معيب به فساد ما روایته انه کې تو سیمتین من موسى قديم الاشتراه سيدا علي عبد الله بطرف السلام دا منكر دي سكاة دارا ويدي دينا سوخ نخلقي ابو وعيد او ابو وعيد كل عمل بالقول ليو سلام دي افترا عما انحفيد الواحدة عما انحفيد الواحدة غيرهما دہا چاپو بارے د بل ندی یو یاد کروی وعن اما کانا اتحفظو او دے دینے دی ہمیار کئی او بے او بے ماس کانا یق دی او دے دے پدیو پتی اقتدار کئی او بے دے بل شاندی کئی خوب بنا بر حس اگر اتراب را او سنگ چی اتراب دے لقشاندی پیوارا دا مخلی سوم اتراب دے خواب دے موسلیم دای برادره کنا دامن سره د. اڤا ترى حفظ الله رحمه الله. ثم خیلت واحده کان یقبل غیرهما د بچان نه د بچان نه. و انهما کانتا حفظو لكم بدی علیو د عبد الله نه و بهما کانتا قدیه ها ی بارد رأسی بیثم و آека د هي ها یا رث یا ن ج覆ها این بایڈ ریچانها تا و Truそして داع آیوی اعطارا انوا قواه دیونا اجوا مجھلو ریدو سالا مناتون ام سالان او درواغ کوری افوت الاسع ریده صد کーピ Estados اگر آیایировать او رذي دا وسلامه دادی او دمسعود نشا په ما نه غني نه دارې ته غریبته نشا زده نمون کړې نه کمر رېته غریبته نشا زره بل مچو نه نمون کړې او کومه کنه غریب دې نشا جنم کړ دې ابو علي سلام وجوي اغه ته بل دې حغے پسالات ذات ورکو و سجود کی نوې حغے او په جنازه کې و صلات داغه سلام د دې مننه چې او ولدي اراده او ابو هرڅ حدیثه مما نواغذ قاصراء ذر جزاعت تقدیر دیکھ و ذات و رکول ذات و سنجد ندر چه سلاعت جناده دینا. فا انو قطقان از سلاعت جناده که دو سلاب دو گوید. فانو قطقان جماعت ابن کوخین من ابراهیم رو پداو کوخین کی ابراهیم نخدید این نوشیغا نقل کرده. دارقم عالی بن عمار بن عباس د دین یو تګبیل نه خل ځکه په جاهر په یو تګبیل نقل خل دین تګبیل باندې سلام به ختي تنجه یو تګبیل ها او دې تذکر جوړو ها او ور تابعین دی له دې افغلی عزیز عمر ما تذید حقنی بسی میشینه سلام ورږه ها ما خاطر کذا تابعیننا یو سلام نقل شد صحابه عظیمه ذخیره مرتور دین کامی دینه ذخیره هغه نه د ذکره منقل دین موږ ست ته دینه قول ته دی ورکو صحابه باندې او د پیغمبر په مرتور حدیث باندې ها و هم من التابعين او داع تابعين اكبر من اللحي قادرين و اوچاد خليني خلاف مارو غياني نونتاصو دقان جنن ماهريني و لسعيد و نصيب ابن ابيل اله او داع تابعيني هم اكبراني بقارو خطرتهم اكبر من اللحي قادرين و قانو نشاك و اتاصو دين موفرد و جرحكت یہ دکہ تاسو وکونکو چې دایشي ولدی د مین مفرد مذکر ها ته کافه عبارتني تفصیله گیرو او اسم التبذيج به مین مختار او مرسمه چې رحمیشو مفرد مذکر راځي او اسم التبذيج لږه عبد الرحمن بن ابي ليلى مشردي داخل صحابه ها تابع عندي معهما من القدم ومن الصحبه الجماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجماع صحابه باب و صلاح اول من خروج او من صنانيها بس دقاظه ویتر و پوریو پر ننم ختم کتانا جسا ویدوهایوی مرد باب و صلاح و صلاح اول من خروج او من صنانيها دادو قردون جا کو صلاح نیت فارد پر کم جیمان ختمی لکسا برو قید حق تاسو د ستې وکړنه اختيار نه اخلي دی او د کتاب وزن ما ماته مولوی د دې ګټه وته دا راتلګوږي او په ستا په مننه کې نو د دې وجنه هغه خطر خو غړی کلیه خاصتا بازار کې تا په کې رسنی کې اوږې یوګل روان شو ا ماته دې ګټو درو غلولو چلځي د غټي سره غلیکنه جوړه نماام پټې ګړولو او ماسکر پټې ګړولو ما ته خپل پټې 맡سیت او واي پوهېم چې په شړاله ما هغه د غماشې اداره ته چلتي او زبره ما هم جوړه مننه ماته دغه یې لري د ګټو نو هغه چې وازه کې تسيبي ته مو هیڅ د ګټا د ستګې دالت کې هغه ټا پروا نه وي مې په موخه تریشه دغه یې نه هغه دمګه ول نو خو د ګټې د چلولو ځاله یې کوي دا د سوچا ته کېږي په دغه ټکه د روانې په وخت کې تاسو په راکا شانتی د سبب روانو تللی غوښمن وي خو دنه زیات دي 4700 نکېږي لکه څنګه چې په هغه ټکه په فاتح احمد خروج پر لقد سلام علي سر بنی زه ها محناف وعطا من الرباح سعيد النصي ابراهيم فتاغا خروج پر صنع المسلمان دی فرد بے پا خول پر قول کی بلدی تبقی اختلاف دی. شو خروج پر صلاح و فرد نموی پر صنع مانی خبمون انتحار تکرسیج و اکمالات دا فرد کی رجی پر سیدہ آخر رجی اوکو تا تشعود رجی. سنگ رجی سیدہ آخر رجی دا اوس تاسو تاسو ته مليځ کې نه وروه صفاح کو اتو او دې مثال کوله به مسلاته لکه مطلق دي جنازه کې دي قرشي دا تکبير تحميه الفاظ د دوشتين احلاله تسليم شقته قد قام معتنيد ضروريات نشي سلامي غريات نشي فذهب او قم دیحاب مدیتا کرائی چنر رجول جن صلحاته بغیر تسنیمی فصلاحات و غائتلتن لکسک چه بیعوض و سمون صلحو چه ذکر رسول اللہ اسلام قاده تحریر و تسنیم فلا ایجوی دایا خیبون بغیرهی نظر یا ایجوی دایا خیبون بغیرهی چه صلحو بغیرهی ایمث صلحو دغوی احمد خروج پسران پردائی عام دا وی عام دا اخر سیدم اندی د سعید الموسوی د حقنی بشی خو دې ها ورث دې څنګه دی سلام دومره احتیمان دے لکه څنګه چې د تګبیر ته احتیمان دے استاذ مدان چې د سلام احتیام او د تګبیر ته احتیمان یو شان دي الفا دول تاسو خدا علی راوی دې عالی خلونه ماجن دې چې دا سلام احتیام دومره نه دے لکه څنګه چې احتیام چیرې د تګبیر او سا غفا الفاضی کرالا چه تحلیل و تحلیل و تحلیل امتغاان ده نچه فردنده سنیلی امتغاان ده نچه فردنده ویدی دا حقا تحلیل ده چه انبا گئی حلیدی دا هغه عندها هغه نه ده په تحقيق ما دا هغه نه دي چې د فرایض دا هغه نه دي او تمام غیر تلکې او تمام کذا له خبرې څخه او تمام د صداات من کم تمام الذی لا یبو ما لا یبو ما بعد ال اشرات هغه تمام چې نه دی فازدان ها چه دلین روس البراشی او من اعاده کل علمیه. احطا صنعاتو کیونه او من واجب اعاده ایم. نا، من واجب اعاده نشه گرده. یو فریقهوچه حراریسی دیوقلا دوان فریقهوچه مغیر تشهوده خو انویغاد خروج پسلام ده. تابیر میسلو فرانویغاد و خروج پسلام ده. قیرانی د دقیقې قرینہ د خیرانی حکمی څنګه به نیکوم نو چې تحریمی دکبیر تحریماي اتمام شو نو سلام و دې ایمان نشو چې د خو به غیر د تحریمن اشاره تلین نو کان قهوا د سلام منتغیر د مخروج مشه خیر حقیقی تمام ور دي دې يې مرحلو کې هغه اټماع نه لږه څه دې مرحلو کې ها هغه اټما مي دې مرحلو کې قرائني د گری د مغضې د قرائني حقوي خو ابتدایي مرحلو کې ايته او هغه را انو لا اعجوذ دخول فلاشا الا من حيث ومر به من دخول فيها اذا كنت اعجوذ دخول شاوی لا اعتذر امثلی احتيار فقال <سؤال> در وقال يخلم ناشا من حيث ومراء ان يخذ به منها سمت وطل فقال در هو من غير ذالک ومن غير ذالک لمن تذین علوان اكبر طرق بارده خارجی گئنهم خارج ایتی دیشتی اتی دید وی اور بیده دس پلودو احتیار دمجانی بیده من غیر زالکا من زالکا دنه اجا دار دارچی ایتی دیشتی اتی احتیار تی انتیحا کے نشترین اینا قدعی نکاح تر نحا منتا نکاح مالون ده قدعی حلًا قلنا بصنوعة من البشر شرح الاص له homepage ف연� twenty ten ten hun τرف وللدي أشياء ربكم لم تكن نية ربكم إن there are many of them you must be with them you shall continue to give وجبوا لديهم نية wasn't black ved these people یا شعبان دې دایره قصته چې په منځ لوړ کړه کړه دې چې تیرا کې یې ستیا تنشی نو کتاب ده په وګره عمره من کوم سره چې خارجي دې دې نه کانه نه لیکن فطر اعظم دي اغه د ان تكون المطلقه طائره غيرهما ظاهر ابي جماه مو سنشي اوه کو پدي مسونه ترتي چار خروج ني كان او پتلاق ور کو دي رس او كلا او کو دي سنشي ب 3 سنهم طلاق او تي كون شو وختي فكان من طلقا ان غير محمد ابي ميلاج كا فطلق ثلاثه للطلقات ثلاثه هي مو او ال خلافه سنت او طلق ام لا تحايدا هم غير مطهارا يلزم ذالك دا تلاق وحفكيه وإن كان اسمان او خادش ذالك تلاق المهي عنه من النكاحي صحيحا فقد كان قد بجنت الاصواب صندوق برفضان وازحك ريشو وعظاتي دبو عيم مالك يصر يزلللشي كيف اياه اول باب امو آئت تذول بالاملاك مانها شمید و ذیر نظیر کیه کائف ایاء ونهو عمّا خالح ذلك واشا منهم فکان من خالان ما نهیع عنه من ذلك لیخربیت النکاحا لم يخربیه فيه فنکاح نشید آخری دیش منحیات استعمال کی او اذا فراش من ما لیخربی نکاحا فراج اخارج بیه منهو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 واخ او مله مله